ni Alex Felix, nimepoteza mke wangu na mtoto wangu. Kwao wariangu huwona hukuta, nyumba. Ni biashara hapo juu, kwa hiyo tote watu na kaaga huko tunachomweka so type maji ya kurem tena. Ya kaenda kuchukua maji yakunywa mtoto wangu huyo mkubwa. Sasa wakati wanatoka kuchukua maji wakaja huko ili walete hayo maji. Tanazani ndio kipindi hicho gari kaiika inafika Kwa hiyo kai ime wameshaweka chini maji na ndo zao wakati nadhani wanakimia ndo aka angekiwa na kukuta mshuri mwishoni ya. sasa mimi nikakaa kule baadaye nikiona hali imetulia kidogo nikashika mtoto wangu mmoja nikaja kaja mpaka hapa nikakutalia sio nzuri nikaanza kuwatafuta nikaangalia ndara kali nikaona kwamba watu wako mazingira haya kwa sababu vyetu vyavo viko pale chini na mlango umefunguliwa asi kaanakutafuta si waone akazunguka popote huko ndo kunaona watu wamekusanyika akaparishe tena mpaka kule juu biashara yangu ikazunguka tena mpaka hapa nikaona kwamba watu kawa na wasiwasi kwamba watu wakuu kwenye kifusi nikapata pigo kubwa tetema ulizoingia nyumba zote za mgeme maduka kila kitu hakina kitu baki. Haniadi watu watu 7 waliofariki hapa Mgembe. Mama na mtoto mama na mtoto wawili. Watoto ni watano, wanawake wawili. Lakini hakuna kilicho baki vyombo vya ndani vyote ilienda na maji. Tumelala nje wote unaotuona hapa Mgembe. Hatuna sehemu ya kukimbilia. Unafikiri ni kitu gani cha haraka cha kuwasaidia? Marati. Yaani magadi za aina kabisa. Magadi. Cha ku. sehemu ya kulala ninaitwa Justa. Kwa hiyo jana ni yaniikuwa naosha vyombo nje. Nilomaliza kuosha vyombo kwanza napeleka vyombo ndani. Sasa nikarudi nje kuchukua vile vifaa hivyo kwa vyombo. Nipo sikia tetemeko lile nikawa nimekaa chini. Nipo kaa chini hapo hapo na nisikia ukuta unaniangukia sikutoka hapo hapo mkono ndo kawa umeshikiwa ume kwenye maudongo Kaanza kuvuta baadaye nikautoa. Aenda government hakuna huduma maana watu walikuwa wengi, gakapeleka ndoraga wakafanywa utaratibu, wakanyosha, hafu nikatoka saa tatu za usiku. Hakuna mm. ndugu kwenye. Amna, wanangu wawili ndo walikuwa ndani ila Mungu alisaidia wakatoka, moja aliume hapo hapa kidogo na hapa jichoni, moja alitoka bila kuumi. Kama msaada nyumba zimeanguka pale tupokuwa tunapanga, kwa hiyo saizi tuko nje. Hatuna pa kwenda tumelala huko kibeta kwa njomba wangu ndio vitu vingine tumepeleka huko ili tukapolala